Druhá. Tohle je napřed. Posteskl si Tryb a studoval betonovou podlahu naší cely. Ztratil jsem přehled, kolikrát už to řekl. Nás dva oddělili od ostatních krátce po focení. Připadalo mi rozumné, že se snažili necpat moc lidí z jedné rvačky do stejné cely. Jistě bylo to hnusné místo, co smrdilo po zvratcích, a vysedávala tu spousta ubožáků, ale nebylo to tak moc zlé. No tak, je to mnohem lepší celá než tak, kde jsem byl posledně. Poplácal jsem lavici. Vidíš, ani jeden škorpion v dohledu. Nejsme v Mexiku a tvoje tchyně se asi nechystá ukázat a zabít všechny stráže. Opravda. Vzhledem k tomu, že jsme si právě prošli rvačkou, jsme byli oba relativně nezranění. Bolel mě zadek. Lokoko mě podaroval pár tvrdými údery a příšerně mi popádu do fontány třeštěla hlava, ale jinak jsem se cítil v pohodě. Jen se snažím trochu odlehčit situaci. Moc nepomáháš. Trip stěšil hlas, aby nás neslyšela spodina společnosti, se kterou jsme sdíleli zadržovací celu nervozně se rozhlédl. Nikdy dřív mě nezatkli. Já nikdy nedostal ani pokutu za rychlou jízdu. Mám záznam bez poskvrnky. Měl jsi, opravil jsem ho. Záleží na tom. Ani všechna slušnost světa ti nepomohla, když do tebe tehdy federálové mlátili jako do penáty. Podívej se na to z lepší stránky. Teď si získáš větší respektu trpaslíků. Co jsme věděli, po chaotické dohře v bifé posledního draka skončila ve vězení větší část naší večerní párty. Pár jich odvezli přímo do nemocnice, ale trip se byl jistý, že viděl Tanyu utéct přes kuchyň. Elfové jsou prostě mazaní. Vše se zkomplikovalo, když zasahující důstojníci zjistili, že u sebe skoro všichni máme pistoly, v některých případech i dvě a víc. Policajt, co šacoval Kupra, málem dostal infarkt, když našel svůj první ruční granát. On nemůže mluvit za paranormální taktiky, ale skryté zbraně na naší straně byly naprosto legální se všemi papíry a zaplacenými poplatky. Pokud lovec věděl, že někam pojede, ujistil se, že bude ozbrojený, a specifická povaha našeho povolání vyžadovala trochu širší výklad, když došlo na právo nosit zbráně. Navzdory 630 pistolím, 32 nožům, čtyřem dřevěným kolíkům, třem teleskopickým obuškům, dvěma tříštivým granátům, bloku C4, líově holi s mečem a garotě ze strony od piána, které policejní oddělení Las Vegas schromáždilo. Ani jedna ze zúčastněných stran při rvačce nepoužila jedinou zbraň. Pokud se tedy nepočítá židlé, kterou přetáhli po hlavě šona Hejta. Tyhle zásoby jsme měli na monstra, ne na lidi. Docela lituji každého pitomce, co by zkusil přepadnout lovce monster. Dozorce se zastavil u naší cely. – Jonesa Pitt! – Zabzučení, hlasité cvaknutí a dveře naší cely se srachotem otevřeli. Můžete jít! To bylo rychlé. Strávili jsme tu jen pár hodin. Ani nás nevyslechli, natož abychom skončili před soudcem. Vážně! Schromáždění násilníci, drogoví dýleři, opilí řidiči a prostituti, se kterými jsme se dělili od celu, nás sledovali s nemalou závistí. Už... Máte šťastný den, tudy. V čekárně stál Earl Herbinger. Ruce měl zaražené hluboko v kapsách své kožené bundy, což dělal vždycky, když je potřeboval zaměstnat v místech, kde se nesmělo kouřit. Rád bych tvrdil, že se mu při pohledu na nás ulevilo, ale on naopak vypadal mnohem podrážděněji. Ohoj Erle, díky za... Hned mě utnul. Máš plnětí, kolika laskavostí jsem se musel dovolávat, aby někoho z vás idiotů neobvinili. Čím byl Érl naštvanější, tím jižanštěji mluvil a právě teď to znělo, jako by se chystal opět sumce a podívat se na naskar. Otočil jsem se na tryp a ten pokrčil rameny. Hodně, hodně, srande protože přesně tohle slovo použili právníci kasina, když jsem se ptal, nakolik mě přijde zamáznutí škod. Tak moc A Počkej, až uvidíš učet. Je tlusté, jak telefonní seznam. Erl zakoulel očima. Myslím, že napařit nám ledovou sochu, která by stejně roztála, je trochu přehnaný. Ale žalovat nás nebudou. LM už pro město párkrát dělali. Pořád nám dluží, když jsme se tu před lety postarali o nejhorší zamoření upírama v historii, takže nás neoškubali tak drsně. Ale až bude příště Las Vegas potřebovat naše služby, budeme pro ně makat prakticky za darmo. Víte, jak moc uráží moje principy. Tady je každej nemilosrdný obchodník. Julie a Eddings zrovna dělají na nové smlouvě. Eddings byl velitel našeho týmu v Las Vegas a podle toho, co jsem o něm slyšel, se mu práce pro Bono nebude dvakrát zamlouvat. Vážně mě to mrzí, Erle. A ta jsem měl klikl, že jsem z toho vyklouznul ta klacina. Zmínil jsem se někdy, jak moc nesnáším toho kreténa, co dělá v Nevadě senátora. Jakmile se doslechl, že mají na lovce, hned to začal čmuchat. Jediný případ, kdy ho zajímá rozpočet, je vyjebávání slovci. Křivácký parchant. Myslím, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Naštěstí pro nás je ředitel Sýna přesvědčený, že MPM bude velký úspěch, ale toho by dosáhli jen těžko, kdyby nechali dva tucty účastníků ve vězení. Oceňuju, že si nás dostal ven. Earl si odfrkl. <kly> nevytáhnul jsem tě kvůli svýmu dobrýmu srdci zde, A ať tě ani nenapadne, že jsem to udělal, protože jsme teď příbuzní. Tak pěkná holka jako Julie by se našla novýho chlapa za pár dní. Na největštej Někdy bylo obtížné mít za praprat chána nejdrsnějšího lovce všech dob, ale jednou se mu pomohl bojovat s démonem v jeho hlavě, takže mezi námi bylo jisté pouto. Já tě miluju, Erle. Chytráku. Erlo se podíval do hlavní chodby. Přiváděli ostatní. Erl kývil na Fanzanta, když dorazil. Čertl, kdybych neměl strach, že bych vás mohl všech nerychle potřebovat a nezmrzačil tím čtvrtinu svých týmů, nechal bych právní systém, ať si dá pěkně na čas a pak za vás zaplatil kauci, až se konečně dostanete před soud. Ale donesla se mi, že paranormální taktici se snaží uzavřít vlastní dohody s mýma klientama a to já nemíním tolerovat. No, přiznej to, staříku, ozval se Fanzant. Ty se prostě vsteká, že jsme si užívali rvačku a tebe nikdo nepozval. Připomíná mi to časy, kdy jsme já, ty a sem přestavili ten bar ve Wyomingu. To bylo paprý. Co jsem chlapa přetáhnul vidspanou lasí hlavou? Erl znal fanzanta Zanta dost dlouho a konečně se trochu pousmál. Na no dobře, dostal jsi mě. Dva velmi zkušení lovci si potřásli rukama. Kde je tvoj klok A podle toho, co jsem slyšel, ten bordel začal ván. Green vyšel spoza velitele svého týmu pomlácený, otrhaný s kocovinou, a vypadal hodně sklesle. Ty s tebou jsem ještě neskončil a měl by si zdát sakra aby abys mi nepoblel pronajatou dodávkou. Nakonec dorazili všichni, kdo neskončili v nemocnici. V zatčení se vyhnula i holi, což nebylo nic překvapivého. Myslím, že mám odštípnutý zub, postěžoval si lí, zatímco jazykem zkoumal svůj chrub. He, he, he, ale stálo to za to. To bylo úžasný, jak si toho chlapa vymáchal v čokoládový fontáně, pověděl mu Trip. Vsadím se, že to pálilo. No, ne tak úžasný, jako když si toho blbce prohodil sedačkou. Lee a Trip si ťukli pěstmi. Herbinger se na ně zamračil a oba i hned zmokli. Ne, že by se mi nelíbila představa, že si z nakopávání zadků konkurence uděláme obchodní strategii, ale nelíbí se mi realita, kde se to tak zatraceně prodražuje. Raději byste se měli začít modlit za zombie apokalypsu, protože asi tolik peněz budete muset z fona táhnout. Účet za tohle fiasko se zatáhne z vašich platů. Následovalo kolektivní zasténání. Seberte si svý věci, a vracíme se do hotelu. Počkal jsem, dokud všichni ostatní neodejdou k recepci. Stála tam velká krabice s vybranými zbraněmi. Jediný Green, který měl dost rozumu nechat pistoli na pokoji, když se začal posilňovat z minibaru, zůstal neozbrojený. Mávnutím ruky jsem přilákal šéfovu pozornost. Počkej chvíli, Erle, musíme si promluvit. Doufám, že jde o dobrý zprávy protože zatím mi tenhle nezrovna ukázkový začátek konference velkou radost nedělá. Mám problém s jedním nováčkem. Neznal jsem všechny detaily o tom, co se stalo v Michiganu a Earl to nechtěl rozvádět, ale věděl jsem, že do incidentu byl zapletený i Jason Lococo. Nějak si získal Erlu respekt a to nebylo nic jednoduchého. Zatím si myslíme, že elfka se pořád schovává v kasínu. Tania se ukáže, až si bude myslet, že je čistý vzduch. Přívěsový elfové maj za ušima. Oni nejde, ale o Lokoka. To on začal rvačku, ne Green. Je v nemocnici. Erl na mě vrhl pobavený pohled. A potřebuje zašít, protože si jeho obličej jim otevřel okno. Jak to Jason začal? Nevěděl jsem, kdo to je, nikdy mi neřekli jeho jméno, ale ukázal jsem si na oko. Ta skleněnka! Zapíchnul jsem si palec do hrdi. Jo, to má ode mě ten ilegální zápas, co se podělal. Ukázalo se, že mi to má pořád zazlý. Cože? Preč si mi sekre? Nevěděl jsem to, už je to dávno. Když mě koko uviděl, ztratil nervy a zkusil mě praštit. Grin to viděl, myslel si, že patří k PT, skočil na ně a pak ušlo všechno k čertu. Zatraceně. Bylo by dobrý vědět podobné věci předem. Možná bych zařídil setkání, co by nezahrnovalo takovou zkázou. No, je -je, jen další ukázka, jak moc potřebujeme najmout někoho přes lidský zdroje. To by byl zajímavý dotazník. Zaškrtněte, pokud tu jsou lovci monster, kterým se chcete pomstít. Česny je dobrý chlap ZD. Salidní. Je to zabiják. A ty ne? Tím mě aer dostal. Co jsem vzal tuhle práci, nezabíjel jsem jen monstra. I když členové církve dočasné smrti, co skončili na špatném konci anihilátora, mi s paní nekazili. Lokoko seděl. To vím. Taky riskoval život, aby zachránil město před armádou nemrtvých lkodlaků a měl dost kuráže, aby poměšil s požární sekerou. Budeš se k němu chovat se stejným respektem jako ostatním lovcům a já mu řeknu, že to samý platí i pro něj. Padebný kraviny tolerovat nebudu. Rozumíme si? O ne, nerozumíme, odpověděl jsem. Erl se na mě podíval. Byl to můj šéf a přesto, že jsem se místo v jeho organizaci zasloužil, byla by blbost hádat se s ním. No, dobře, rozumíme. Možná, kdybys mi toho řekl víc, tak by mě to tak nepřekvapilo. Kdy se mi chystáš povědět zbytek o tom, co se stalo v Michiganu? Po tváři mu přelétl temný výraz. Někdy. Otočil se a odešel. Teme. Navzdory skutečnosti, že jsme před pouhými pár hodinami zdemolovali část hotelu, personál posledního draka nás přivítal s nervózními úsměvy. Julina nová smlouva zjevně ředitele potěšila natolik, že zapomněl, že vůbec k něčemu došlo. Je úžasné, jak rychle se zapomíná, když jsou ve hře absurdní sumy peněz a spousta laskavostí. Takhle to asi funguje u rokových kapel, když zničí hotelové pokoje a zaparkují auto v bazénu. Obvykle bych se ohledně jejich životního stylu zeptal moše, ale s ohledem na současné okolnosti bych ho tím asi je naštval. To opravdu bych se měl stavit za svým bratrem, když jsem ve městě. Než nás vysadil, Erl mi slíbil, že si s Lokokem promluví hned, jak se vrátí z nemocnice. S tva jsem toho chlapa znal a netušil jsem, jak tohle může dopadnout. A ne, že bych proti Lokokovi měl něco osobního. To, k čemu došlo, byla moje chyba, ale taky už to bylo několik let. Ostatní bojovníky jsem znal jen podle jejich reputace a on jim měl dost špatnou. I když jsem se cítil hrozně, že jsem ho málem zabil, věděl jsem, že si to málo lidí mohlo zasloužit víc, ale Lokoko to plavat nenechal. Byl to zabiják a nenáviděl mě, což je dost špatná kombinace. I kdyby Erlovi slíbil, že se bude chovat slušně, v našem oboru docházelo k nehodám. Lokoko už jednou ve vězení seděl a ať už prvé zabil kohokoliv, dotyčnýmu nerozmašíroval oko a neotevřel lepku. Nejlepší bude se mu vyhýbat, ale pokud se bude vyskytovat poblíž, musím si hlídat záda. Byli jsme pestrá směska. Potrhané oblečení, pár monoklů, zlomené nosy, rozseknuté rty a kyselá nálada. A to jsme nepatřili k těm, co potřebovali lékařské ošetření. V lobby nás s nepříliš dobře skrývaným nepřátelstvím sledovalo pár mužů v oblecích. Obleky byly příliš drahé, aby šlo o agenty UPKM z konference, proto muselo jít o elitu hotelové ochranky, která na nás měla dávat pozor. Večeře proběhla před šesti hodinami a všichni jsme byli příliš unavení, abychom se pokusili být o oční kontakt s vyfintěnými agenty. Jen jsme se nadspali do výtahu a vyjeli do svých pokojů. Ochranka asi měla sebevražedné sklony, protože Cooper a Leesy stále hlasitě stěžovali, že jim policie skonfiskovala část jejich výbušně. Výhled z předspaného skleněného výtahu byl pěkný, protože větší část hotelu tvořil jeden obří otevřený prostor. Na horních patrech se stále malovali a dovybavovaly pokoje. I když byl obrovský, hotel sám se podobal městu duchů. Jedinými hosty to byly účastníky MKPLM. To sice znamenalo několik stovek hostů, ale s ohledem na rozlehlost budovy nic moc. Nový hotelový personál se na nás stále zaučoval. Můžete vychytávat mouchy na lidech, co se účastní ničeho tak přísně tajného, že o vás nebudou moc později napsat špatné hodnocení. Rádi jsme se považovali za celebrity, ale ve skutečnosti jsme byli spíš pokusní králíci. Většinu lidí s LM nastěhovali do 16. patra. Já z výtahu vystoupil jako poslední. Pokoj, který jsem sdílel s Julií, se nacházel jen o kousek dál v chodbě. Popřál jsem ostatním dobrou noc a projel zámek kartou. Překvapilo mě, že navzdory pozdní hodině je můj pokoj plný lovců. Většina se smála, když jsem vešel. Pár dalších začalo skandovat roky, roky. Julie tam byla taky, oblečená v pracovním. Nešlo však o tu obrněnou verzi, kdy měla vlasy nadspané pod přilbou, aby ji nepoletovali kolem hledí, předepsané brýle a odstřelovacké oblečení. Tenhle model byla konzervativní, ale stále atraktivní obchodnice s rozpuštěnými vlasy a normálními brýlemi, v němž vypadala jako sexy knihovnice. Používala ho vždy při jednání s úřady a byrokraty. V obou módech vydělávala lovcům monster velké peníze ale dnes mě mohl z vězení dostat jen jeden. Má milovaná manželka založila ruce a nesouhlasně mlaskla jazykem. Vidíš, ty to v bife vždycky přeženeš a pak toho lituješ. O proč se v našem pokoji pořádá večírek? Přistoupila ke mně a prohlédla si můj obličej. Není to tak zlý. Podle tvých obvyklých standardů si z toho vyváznula cino. Skoro bych nepoznala, že se sporval. Obvykle vypadáš jako hamburger. Už klíbla se Julie a políbila mě. Už ti Eero natrhl zadní partie? Začal s tím, ale tentokrát to nebyla moje vina. Dlouhý příběh. Zvýšil jsem hlas. Ale no tak, lidi, tohle není žádná zábava. Moji spolubojovníci zaslechli rozruch a sledovali mě schodby. Teď už byl pokoj opravdu narvaný. Vážně, mám za sebou mizernou noc. Všichni se ztraťte. A přijít orvačku? Julie mě vzala za ruku a odvedla k televizi. Někdo do ní zapojil laptop. Ukazovala, co bezpečnostní kamera nahrála během večeře. Video právě dosáhlo bodu, kde jsme s Lokokem narazili do okna, to se kolem nás dramaticky roztříštilo a my vypadli ze záběru. Schromáždění lovci se hlasitě zasmáli na můj účet. Na gouči seděla holy a ovládala počítač. A zdar, řede. ZD. Jak se dostala ven? Utekla jsem přes kuchyň. Tady, koukni se. My už to viděli pětkrát. Tohle se nikdy neomrzí. Vrátila to a znovu pustila. Video začínalo, když jsme se s Lokokem srazili nad krabíma nohama. A ten výraz ve tým obličeji, když tě vazoun od P.T. praštil tácemi k nezaplacení. Cože... On není dohajzlu. Kde jste to? Melvin vysvětlovala holi. Někdo dal trolovi na základně echo, tak projevil iniciativu, naboural se do systému kasina a video stáhnul. A pro něj to byla hračka. Máme záběry na bife ze tří různých uhlů. Žádný strach. Řekla se Melvinovi, že ho zabiju, když to pověsí na YouTube. <laughs> Pořád se mě bojí. Podívala se na stále velmi zahanbeného tripa, co stál za mnou. Ahoj, mlátičko, jsi na jedné minutě a deseti vteřinách. Totálně jsi tam odrovnal jednoho chlápka. Epická rána, nevěděla jsem, že to v sobě máš. A na druhou stranu Cooper tam dostává pěkně na prdel od jednoho fešáka s hranatou čelistí. Cooper se pokusil vecpat na místo, odkud by v předspaném pokoji viděl na televizi. Hele, on byl vážně silnej, víš. Myslím, že jsem si vedl docela dobře. Video nelže kupre. Čekala jsem, kdy tě začne fackovat tvou vlastní rukou a opakovat, proci ubližuješ. Holi vzlédla. Ach, ahoj, Alberté! Lidi tohle musíte vidět. Na kameře dvě je skvělý záběr nalího, jak se snaží jednoho chudáka utopit v čokoládě. Čokoládový sejmutí je vážně fantastický. Tohle bychom mohli klidně prodávat online. <laughs> Mít IT trollo je super smál silí. Koupím jednu kopii. Tohle je lepší než placený kanál. Prodej jich dost a možná budeme mít z čeho zaplatit tu předraženou ledovou labuť, navrhla Julie. Když mluvíme o ledu, hodil by se mi na záda. Takže vážně, všichni ven. Publikum zabučelo. No tak ZD, Můžeme se podívat ještě jednou, že do ní laholi. No tak dobře. Chor, jo, od lovců. Povzdechl jsem si. Moje lidé jsou nenapravitelní. Sen začal v poušti. Vítr byl suchý a chladný, slunce slabé a zamrakem. Obklopovalo mě moře pelinku, nedaleko se tyčily hnědé skalnaté hory. Stál jsem na rovině uprostřed mrtvého kruhu tvrdé země, v průměru měl asi 30 metrů. Pelině krostl v jeho okolí, ale končil přesně na okraji. Na nebi kroužily supy, ale ani jeden z nich nepřiletěl přes mrtvý kruh. Ve středu kruhu byla v hlíně prohlubeň. Zmrzlá zem mě pálila pod bosými chodidly, když jsem k ní přišel. Jakoby se tam země propadla do závrtu, ale když jsem se dostal blíž, poznal jsem, že nejde o přírodní útvar. Někdo tam kopal. O kraje díry lemovaly schnělé dřevěné zábrany. Do tmy vedl kovový, nyní z větší části zrezlý žebřík. Pak jsem se ocitl na dně díry. Dolů mě následoval jediný pramen světla plný vířícího prachu. Za jeho hranicí se rozprostírala hluboká tma. Pod nohama jsem cítil kov. Byl tam poklop. Uzavřeli ho před hodně, hodně dlouhou dobou. Přesto tu bylo něco nového. Odhalený kov v prachu. Škrábance. Do kovu poklopu byl vyškrábaný obrazec. Jak jsem se na něj díval, škrábance začaly žhnout, neustále ve tmě jasněly. Když jsem to poznal, když jsem si uvědomil, jaké je to znamení, okamžitě jsem se probudil. Jako poslední věc jsem si ze snu pamatoval, jak kolem u závěru se syčením unikal zatuchlý vzduch, protože kontejner se otevíral. Julie mě našla na balkóně, zíral jsem na křiklavá světla Las Vegas a přemýšlel, proč se mi zdá o démonickém symbolu, před kterým mě loni varoval otec. Nechala posuvné skleněné dveře otevřené a spoza ní zavanula klimatizace. Staré dobré Las Vegas. I uprostřed lednatu mají 28 stupňů. Opřela se vedle mě o zábradlí a chvíli nic neříkala. Julie mě znala příliš dobře. Si v pořádku? Jemná dlaň mi pohladila paži. Podíval jsem se na ni. Byla stejně nádherná jako první den, co se mi potkal, Vánek jí schazoval dlouhé tmavé vlasy do obličeje, proto si je automaticky zastrčila za ucho. Brýle nechala uvnitř, což znamenalo, že se ke mně nepřipojila kvůli výhledu. Město jí propůjčovalo slabou neonovou auru. Nemůžu spát, odpověděl jsem prostě. Špatný sen. Špatný sen? Nebo špatný sen? To byla férová otázka. S podobnými věcmi jsem měl pár zkušeností. Temné předtuchy, pradávná proroctví, vzpomínky jiných lidí a tak podobně. To všechno byl výsledek mého privilegovaného postavení ve vesmírném řádu. Nebyl to zrovna piknik. Normální, myslím. Není se čeho bát. Obavy přijdou sami, když si vezmeš někoho jako ty. Nemůžeš holce vyčítat, že se ptá. Tak o co šlo? Nepřestávala se vyptávat. Zavrtil jsem hlavou. Ale no tak. Byla to věc pohřbená v poušti. Stará, ne prastará, ale starší než my. Mělo to poklop jako na ponorce. Já nevím, něco uvnitř žilo a vylezalo to ven. Byl na tom vyškrábaný symbol, co mi nakreslil táta. Její dokonalá tvář se zamračila. Myslíš, že je čas? Loni mi otec konečně pověděl o své minulosti, o své misi, o důvodu, proč se ke svým synům choval jako nemilosedný krotitel. Věřil, že jeho čas se naplnil už dávno, že mu zázračně vrátili život, aby jednoho ze svých synů připravil na něco důležitého. Většinu života věděl, že se blíží něco zlého. Konec světa, tak tomu říkal. A ze všech sil se nás snažil připravit. Jeden z nás měl zemřít, aby zachránil svět. Události poté, co jsem se přidal k lovcům monstermu, potvrdili, že já jsem ten, na kterého záhadní druzí čekají. Pověděl mi, že až se začne objevovat jeden symbol, ten čas nadejde. Zbytek jeho příběhu byl v dopise zalepený v obálce a zamčený v trezoru, protože jsem si ho odmítal přečíst. Táta upřímně věřil, že jakmile se dozvím celý příběh, jeho život tím skončí. Sakra těžké břím něco na svého syna naložil. Ne, asi ne, to si jen já dělám se vším starostí. Tvoj táta poslední dobou hodně volal, Snaží se mě přesvědčit, abych se stavil na přátelskou návštěvu. Obavíme, že se mě chystá přepadnout a přinutit, abych se pochlapil, aby pak mohl umřít jako správný mučedník. Já se pak mám na něco vrhnout jako kamikadze a zase zachránit svět? O no to určitě. Víš, co mě štve? Jeho jednou střelí do hlavy a hned se má za experta. Já si tímhle vydělávám na živobytí. Julie se zasmála. <laughs> Víš, většina páru v prvním roce manželství probírá věci jako koupy domu. O proto jsem si vzal kočku, co vlastní úžasný panství. Můj pokus o zlehčení situace selhal. Nebo jestli by si měli pořídit dítě? To pro nás představovalo smutné téma. Podíval jsem se zpátky na město. Jo, no... Dokud Julie nosila ochráncovo znamení, děsilo nás na to jen pomyslet. Nevěděli jsme, co jí to přesně udělalo, svýmkou toho, že jí to několikrát udrželo naživu, i když měla zemřít, ale jaký to mělo účel! O ochránci jsme toho věděli málo a jediná další osoba se stejnou kletbou, vlastně ten samý chlap, co to na ní přenesl, byl okamžitě stažený zaživa nižším starobilím, když o tom moc přišel. Nechtěli jsme riskovat, že se to přenese na dítě. K čertu, já nevím, jen bych se chtěl trochu vyspat. Ty vyhlížíš tajemný symbol, aby svěděl, že nějaký novej parchan zkusí nastartovat apokalypsu a já se snažím zjistit, jak se zbavit tohohle. Promnula si magická černá znamínka na krku až příliš hrbě. A taky si dělám starosti ohledně ochránce a magických artefaktů co ničí čas. A co budu dělat, až se mě máma nevyhnutelně pokusí znovu zavraždit? Nejzkušenějšího holovce, co máme, zaměstnává slídění po zvěstech o zrzaví vlkodlačici a jsme na konferenci s lidma, co nás už jednou zavřeli. Menší nespavost je pochopitelná. Položil jsem jí ruku kolem ramena, a přitáhl si Julii blíž. Omiluju, jak se na to vždycky dokážeš podívat z té lepší stránky. Chvíli jsme tam spolu stáli. Já se díval na blízkavá světla kasína a Julie sledovala to, co s ohledem na její krátkozrakost muselo vypadat jako sbírka barevných šmouch. Bez ohledu na to, jak zvláštní životy jsme měli, dokud budeme spolu. Bude všechno v pořádku. Jsou čtyři ráno. Jdu zpátky do postele. Oznámila mi nakonec. Registrace začíná v devět. Opochybuju, že bych ještě usnul. Řekla jsem, že se vracím do postele. Ne, že jdu spát. Julie mě chytila tílko a přitáhla si mě blíž. Spánek je pro srabi. Kapitola třetí první výroční mezinárodní konference profesionálních lovců monster probíhala ve stejné době jako velký zbrojní veletrh ŠOT. To byla ze strany pořadatelů trefa do černého. V prvé řadě jsme byli podnikatelé v odvětví, co oficiálně neexistovalo, na konferenci, co oficiálně neexistovala, kteří se bavili o oficiálně neexistujících věcech a veletech nám poskytl desetitisícový dav, se kterým jsme mohli splynout. Za druhé jsme tím zabili dvě mouchy jednou hranou. Ti z nás, které příliš nezajímali přednášky o právu, předpisech a nejnovějších blá, blá blá trendech, se mohli vyplížit na ulici a jít si pohrát s nejnovějšími hračkami. Mnoho z nás mělo pozvánku na obě události. Majlo vlastnil federální licenci výrobce střelných zbraní a oba jsme přišli vyzbrojení kreditkami LM a hromadou objednávek. Znat to jen pro jistotu. Bylo mi řečeno, že v rámci šotu existuje i tajná show pro lovce Monster. Mnoho zbrojních společností o nás vědělo a milovali nás, protože jsme měli spoustu peněz a rychle jsme je utráceli za vybavení. Když jste nosili logo společnosti nebo natrefili na ty správné obchodníky na správném místě, mohli jste se podívat za oponu na věci, které zatím nebyly dostupné pro veřejnost. A když se nás teď tady sjeli stovky z celého světa, znamenalo to, že tam bude ještě víc supertajných božích věciček, se kterými si budeme moci pohrát. Milo mi navíc tvrdil, že tu obvykle bývají tunny vzorků zdarma. Pro celoživotního blázna do zbraní ty zprávy znamenaly druhé Vánoce a byl jsem tak nadšený, že se dostanu na šhod, až jsem skoro slintal. Už jsem měl barevně rozstřídenou mapku společností, které jsem chtěl navštívit a dokonce i seznam věcí, co jsme potřebovali koupit. Pošky, munice, nové typy zbrojí na experimentování, nože, výbušniny a majlo opravdu hodně toužil po zabijáckém robotovi. Na neštěstí jsem teď patřil k managementu a protokol si žádal, abych se nejdřív ukázal na MKPLM. Tak jsem tady stál s mapkou, se a objednávkami připravený vyrazit, ale nejdřív jsem se musel zúčastnit zahajovacího ceremoniálu. Hned přes ulici celé akry zbraní volali moje jméno a já trčel tady. Pravda, bylo tu pár přednášek, kterých jsem se chtěl zúčastnit, ale většina jich byla naplánována na večer. Nemohl jsem se dočkat, až se dozvím pár šťavnatých detailů o vzácných druzích monster, na které se dalo narazit a jak je co nejúčinněji zničit. Dokonce tu proběhne diskuze s týmem, který zlikvidoval nechvalně proslulého Glasgowského megahada. Přednášky o zákonech a etických blbostech, ať se strčí někam. Mě zajímaly věci, co ze mě udělají lepšího lovce. Poslední věc, o kterou jsem stál, bylo poslouchat lobbystu za rovná práva u nebo tak něco. Když jsme s Julií sili výtahem, zapsali jsme se, dostali jmenovky, a nechali se nahnat přes recepci do konferenčního centra posledního draka. Byla tu celá sbírka akademiků, lobbystů, obchodníků a vládních typů, ale většinou lovci. Víc lovců, než jsem kdy pohromadě viděl. Lovci z celého světa. Sakra, podle Julie šlo o největší slezinu lovců, o jaké kdo slyšel. Nikdo z nás nebyl oblečený do boje a nikdo nenosil válečné barvy, ale lovce jste poznat dokázali. Mohli jste to z nich citit. Tihle lidé viděli věci, o kterých jsem nevěděl ani já. Bylo to docela vzrušující, ale také podivně zastrašující. A já měl poprvé pocit, že se na tohle událost skutečně těším. Ukázalo se, že tu ráno ochranku kasina doplnilo pár lidí z UPKM. Přes místnost jsem zahlédl agenta Arschra, lehce na mě kývil, že si mě všiml. Svého bývalého bodyguarda jsem neviděl od Nového Zélandu. Zdálo se, že výkonný agent má na starosti koordinaci s místní ochrankou. Litoval jsem každého reportéra, co se na tenhle večírek pokusí vetřít. Právě jsme po eskalátoru zjíždili do konferenčního centra, když mi Julie poklepala na rameno. Koukni, kdo je tady? Sledoval jsem její ukazující prst. No, zjevně by to nebyla žádná party, kdyby nepozvali i agenta Frankse. Mohutný agent stál stranou, lhostejným pohledem sledoval procházející lovce a si se rozhodoval, kdo z nich je největší hrozba a v jakém pořadí by je měl v případě nutnosti zlikvidovat. Přestože byla hala plná hostů, Franksevi se instinktivně vyhýbali jako tuleni na pláži, když se přiblíží kosatka. Byl jednočlenou zastrašovací jednotkou. A to ani nevěděli, že vůbec není člověk. A milé, neměla by se ho odsuzovat. Pod tím násilnickým, děsivým zevnějškem nemilosrdného stroje na zabíjení tluče srdce světce, nebo spíš dvě srdce, jdu ho pozdravit. Ale rychle, zlato. Franks mě viděl přicházet, jeho horty se rozdělily ve výrazu, který byl buď znechucený nebo otrávenost, ale v žádném případě nešlo o úsměv. Nadčeně se mu zamával. Frank si, kamaráde, jak se máš? Vypadáš dobře, nechal si su dělat nový uši? Pyté. Nezdálo se, že by Franks ocenil moji veřejnou narážku na jeho tajemství. Mlčenlivé Monstrum agent Franks a já jsme měli zvláštní vztah. Zabili jsme spolu velkého starobilého. Normálně by to byl skvělý způsob, jak se s někým zpřátelit, ale nemyslím si, že by Franks měl přátele, pokud o ně vůbec stál a kdyby dostal rozkaz, bez zaváhání by mě odprásknul bez sebemenšího náznaku výčitek. V nejlepším případě mě Franks respektoval o trošku víc než většinu lidí, ale jak jsem to viděl já, on většinu lidí považoval za pouhý hmyz, takže to až tak moc neznamenalo. Jak se směl? Rozhlédl se podavu a zavrčel. Já taky, díky za obtání, řekl jsem. Franks se zamračil tak obvykle probíhala konverzace s chlapem, který se skládal z náhradních dílů. Co tě sem přivedlo? Rozkazy. Skoro bych přísahal, že to znělo zahorškle. Je tu majers. Frank spovytáhl jedno obočí, jako by říkal, ty tak ještě neslyšel? Skutečnost, že té mimice rozumím, naznačovala, že jsem s Franksem strávil příliš mnoho času. Opočkej, co se stalo s tím šéfem? Oznámí to. Teď opravdu nezněl šťastně. K Franksovi přistoupil další agent a zašeptal mu něco do ucha. Reporter, nebo demonstrant? Franks poslouchal a agent dál šeptal. Sice neprojevil žádnou skutečnou emoci, zdálo se však, že ho vyhlídka na sebe menší akci potěšila, ale možná jsem si to jen vsugeroval, asi jako kdybych mluvil s fikusem. Někdo se sem snaží dostat bez pozvánky. Odešel pryč. No, nikoho nezabij. Franks se na vteřinu zastavil. Proč ne? No, to nic. Ještě se uvidíme Franksy. Pokračoval jsem dál s Davem. Naštěstí tu byl stůl s kávou a zákusky, tak jsem po cestě zbalil pár koblich. Úvodní ceremoniál měl proběhnout v gigantickém tanečním sále. Vzadu postavili pódium a zbytek místnosti zaplnili židlemi. Má manželka si mě všimla a zamávala mi. Zabrala nám pár sedadel. Erl si potřásal rukou s pár starými známými. Připojil se k nám o chvíli později. Táhle vykecávání nesnáším, zavrčel. Seděli jsme vzadu. Julie si oblékla konzervativní kostým, který křičel obchodnice. Erl měl jako obvykle koženou bundu a extra otrávený výraz, protože se nikde poblíž nevyskytovala kuřácká zóna a nejd byl v obleku nosmu po včerejší noci zdobila náplast. Chudák kluk vypadal hrozně, ale když vás praští Lokoko, je to jako srážka s nákladákem. V mase přicházejících lovců bylo i pár dalších z LM. Mnoho z nás mělo dost rozumu, aby zahájení přeskočili a šli se podívat na zbraně. Lokoka jsem nikde neviděl, což bylo asi dobře, a netušil jsem, jestli se už ukázala elfka Tania. Skippy a Edward, kteří s námi dělali na posledním případu a nesnášeli davy, se dobrovolně nabídli, že na letišti dohlédnou na vrtulník. To byla škoda, protože kdybychom včera v bifé měli Edwarda a jeho orkfu, do jednoho bychom jim všem nakopali zadek. Julie tohle dělala už dlouho a Earl to dělal opravdu hodně dlouho, proto skoro všechny znali a při příchodu je komentovali. Tohle jsou kluci z takie. Ti mají prakticky monopol na obří monstra. Představí vás, jsou vážně v pohodě. Ráda vidím, že to zvládli i lovci z Francie, řekla Julie. Není to syn Žána Darného? Myslím, že jo. Asi bych se mu měl vyhnout. Mohl by mi mít trochu zlý, že jsem jeho tátovi utrhnul hlavu. Prokázal si jeho tátovi službu, připomněla mu Julie. Později s ním promluvím, já to s lidma umím. Bylo by dobrý udržet přátelský vztahy, Přikývl Éro. Frantici jsou v pohodě. Pak následovala náhlá záplava černých košel s krátkými rukávy. Dokonce si připravili choreografii svého příchodu, pěkně s Armstrongem v čele. No hele, z basy pustili i perverzní tanečníky, Myslela jsem, že to znamená panoramatické tousty. Dokonce i Julie se rozhodla přidat. Erl se na konzultanty paranormální taktiky podíval jen jednou. No, už je mi jasný, proč jste jim tak moc chtěli namlátit. Vypadají jako kreténi. Už nějakou dobu trvalo, že Erl zařazoval nově příchozí do dvou kategorií. Buď byli kreténi nebo v pohodě. Er byl se svou výjimečně dlouhou kariérou v oboru takovou všeobecnou encyklopedií, A pokud někoho osobně neznal, s velkou pravděpodobností skončil v kreténské kategorii. Podle Erla do prvního šuplíku spadali i všichni lidé od vlády, dokud mu nedokázali opak. Než se stlumila světla, viděli jsme lovce z 15 různých zemí, někdy i víc než jeden tým na stát, kdy Erl jednu skupinu chválil a další proklínal. Zabzučel mi mobil. Textovka odmajla. Kámo, šhot je úžasný. Náš výrobce právě teď nabíjí naše stříbrný kulky v 7,62x39 a to do zásobníku na tři stran? Mám vzorky zdarma a čepici. Tohle prostě nebylo fér. Trvalo další čtvrt hodinu, než dorazil zbytek lidí. Mnoho opozdilců vypadalo strháně a ospale, ale tak už to Vlas Vegas chodilo. Na řečnický pult na pódiu se zaměřil reflektor, přišel k němu uvaděč ve smokingu. Jak dlouho to bude trvat? Earl se naklonil k Julii. Zamyšleně si prohlédla program. A podíváme se. Uvítání, zahájení, pár oznámení od UPKM, pár úvodních projevů, asi tak dvě hodiny. Pak bude slavnostní oběd, potom začnou přednášky a vy dva byste se měli dát sakra záležet, abyste dorazili na všechny, kde budu mluvit já. Další projev pak bude v šest. Erl i já jsme simultánně zasténali, Na tohle si budu muset zakouřit. Erl vstal a chystal se vyplížit ven. Můžeš mi přinést tác s těma malejma párečkama a sirvejma koulema, požádal jsem ho. Bez ohledu na obor, ve kterém působíte, jsou podobné akce vždycky stejné. Představení uvaděče. Potlesk. Představení všech ostatních. Potlesk. trapný vtip. Potlesk. Poděkování všem i jejich psům. A myslím tím, no tak, lidé v téhle místnosti si vydělávají zabíjením nadpřirozených příšer. Jak z toho můžete udělat nudu? Ale oni to i tak dokázali. Hlavní uvoděč byl rozený uspávač hadů a já se rychle začal nudit. Nepomáhalo, že mi Milo tak často psal, o co přicházím. Zde potkal jsem Toma Nagenta a mám jeho autogram. A o deset minut později našel jsem tajnou společnost, co dělá zabijácký roboty. Berou mě na zkušební jízdu. LOL! Kdybych nevěděl, jaký je Milo dobrák, Přísahal bych, že mě schválně mučí. Vzal pár dalších vzorků zdarma. 20 mm kanón. Kvůli velkému množství těl se udělalo dost horko, a protože jsem si na Juliino naléhání vzal kravatu, která pocit dusna ještě zesilovala, chtělo se mi hrozně spát. Když hlavní řečník vymenovával čestné hosty, zmínil se i o pozvánce zaslané Raymondu Shekelfordovi třetímu majiteli lovců Monster SRO, který se nemohl dostavit ze zdravotních důvodů. A to byla pravda jen z části, protože jemu tahle záležitost prostě připadala jako nudná a pozice čestného hosta příliš okázala. Když zaznělo šéfovo jméno, všichni členové LM mě nevýjímavě jsme zatleskali ve stoje. Potěšilo mě, že jsem zahlédl pár členů zahraničních týmů, co vstali taky, aby mu vyjádřili úctu. Dělali dobře, protože on byl žijící legendou. Tohle by se dědovi vážně líbilo, postezkla klasy Julie. Tahle část byla zajímavá, ale pak se vrátili k děkování štědrým sponzorům našeho tajného schromáždění a podobným kecům. Moc jsem toho dnes nenaspal, proto si myslím, že jsem na minutku možná dvě zabral, když do mě Julie strčila loktem. Co? Chrápal jsem? Slyšel si to? Co? A pak jsem si všiml rozruchu, který se šířil publikem. Dalším řečníkem je nový ředitel úřadu pro kontrolu Monster a není to Majers! Dwayne Majers řídil u PKM od doby, co mě poprvé zrichtoval v Kodlak. Byl však jen dočasným ředitelem, čekal na schválení kongresem. Předchozího ředitele se zbavili kvůli nějakému skandálu. Majers tomu volal tak dlouho, až jsem předpokládal, že se to nakonec stane oficiálním. Majers byl hajzl, ale byl to nemilosrdný efektivní hajzl. Tohle mě probralo. Lovci neměli na výběr a museli s UPKM jednat, takže tohle oznámení mohlo dopadnout všeljak. Jak se jmenuje? Douglas Stark, zní mi to povědomě, ale nepamatuju si, odkud ho znám. Říká ti to něco? Nikdy jsem o něm neslyšel. Rozlédl jsem se po Erloby, protože on znal všechny, ale ten se zatím nevrátil. Novej chlap, co? Jak zlí to může být? Tohle a U.P.K.M. nikdy neříkej, zasičila Julie. Přivoláš tím smoulu? Uvadič ustoupil rozložitému muži s buldočími tvářemi, který vyšel spoza opony. Pyšně přešel pódium, za sporadického potlesku bez špetky nadšení přistoupil k pultu, sáhl do seka, vytáhl kus papíru, odkašlal si a začal číst svůj projev. Děkuji, Kené. Děkuji vám všem za vřelé přijetí. Skupina agentů UPKM, kteří skutečně tleskali, s tím přestala. Jsem zvláštní agent Doug Stark. Je mi ctí být hostem první výroční mezinárodní konference profesionálních lovců Monster. Mým cílem je zahájit novou éru spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromými lovci. To bude ten... Protáhl se kolem mě Erl. Na zákusky pro mě zapomněl. Proč tam řeční ten kretén? To je novej ředitel UPKM. Děláš si ze mě, prdel? Dohajzl, neděláš. On? Erl přimhouřil oči. Měl jsem toho brchanta zabít, když byla příležitost.